Але, на жаль, я нічого не зможу їй запропонувати. Та й навряд чи я підійду до неї. Повернувся додому опівночі, довго не міг заснути. Виявляється, спогади не полишили мене. Я пам'ятав усе, що деякі щасливці просто викреслюють із життя. Моя ж пам'ять. Не була подібна до губки, яку можна викрутити і накопичувати нові враження. Я пам'ятав усе. Кожен спогад мав свою кнопку. Натиснеш – і пішло-поїхало. Подумки я натиснув кнопку з написом «Серпень 1977». Ліс – Перед очима виник червоний вогник сигарети, що блимов уночі, як око диявола. Навіть відчув у роті присмак дешевого портвейну. Та солодкі тремтіння від звуку хриплуватого голосу. Потім побачив басейн із синіми облупленими кахлями, засмагли плече, хвилю волосся. Далі запах сіна, дощ, досить, досить. Я зіскочив з ліжка і пішов до кухні. Закурив у темряві, дивлячись у вікно. Побачив, як у темній воді скла спалахує мій червоний вогник. І увімкнув світло. Ось виявляється, в чому справа. Вона когось чекала. Дочекалася. Часи змінилися, і вона на коні. А моє чекання було марним, смішним, безнадійним. Розумнику, я не люблю тебе. Але чому моє життя пішло навскі з того серпня? Я тихо й спокійно летів над лісами, ланами і пустелями, і міг би приземлитися там, де на мене справді чекали. Але я зненацька самовільно катапультувався на невідому місцину, в інше життя, і побрів у ньому, загрузаючи то в крові, то в болоті, то в купонах, то в купюрах. А я ж був хлопчиком зі зразкової родини». Таким зазвичай нема про що шкодувати. В них усе йде за планом, до самої старості. Нас було п'ятеро. До команди я підібрав майже у прямому значенні цього слова з вулиці талановитого оператора, якого знав ще з інститутських років. Звукорежисером узяв студентку-старшокурсницю – оглядну, в великих окулярах, але напрочуд приємну та серйозну дівчину, віддану тільки роботі. Далі – двох водіїв. Я ж виконував обов'язки і сценариста, і режисера, і редактора, і продюсера, крім того ще й духовного наставника. Працювали ми, як негри на плантації. Але всі заробляли добре, а наші ролики мали успіх і перемагали на різних конкурсах. Я намагався допомогти всім своїм старим приятелям, яких зустрічав на своєму шляху. І мене прийняли. Я це відчував. Одначе намагався триматися окремо. Менше тусуватися в товаристві колег. Розмови виснажували мене. Заважали продукувати ідеї. Обідав у націоналі, вечеряв або там таки, або вдома тим, що готувала моя домогосподарка, яка приходила двічі на тиждень. Одного разу, після захопливих відгуків оператора, вирішив зайти пообідати в будинок кіно. Це трапилося 4 листопада. Погода і мій настрій – були огидними. На вулиці, щільною схожою на драглі масою, висів густий туман. І такий самий в'язкий смох-сплін забивав легені зсередини. Мабуть, починався нежить.